Carles, que heu estat el realitzador d'aquest doncs, documental, o una mica... Doncs... Bé, un dels realitzadors, som tres. tres. Sí. Som tres. Sou... Eh, tu? El Guillem Escritsche i, i el Tomàs Muñoz. Sí, apòsitament sí, estan també aquí. El, el Guillem només ha pogut venir. El, el Tomàs el tenim a Barcelona. Bé, eh, va ser costós a l'hora de, de recuperar doncs, aquestes imatges, eh, situar l'entorn... Heu tingut difícil? Ha, ha sigut un procés llarg, eh, però, però apassionant. Quan no? Comences a fer entrevistes, eh, saps del que parlaràs, que de, la, de les foses, tot això. Tot el, el tema aquest que hi ha de per si és apassionant. El que passa que les pròpies entrevistes et porten per camins que tu no, no et pensaves. No? I sí, és cert, ha estat costós. Eh, hi ha una cosa que ens ha sobtat, que encara hi ha por por de parlar d'aquell temps encara i jo m'agradaria mm, agrair molt, molt sincerament la gent que ha fet un pas endavant ha parlat i ho ha fet amb naturalitat heu, um, heu hagut de parlar amb molta gent o bé han sigut les quatre persones que han sortit, que són les fines que realment han donat la cara Ens hauria agradat que hagués sortit més gent, ho vem intentar però no va ser possible i mm, i sí que ens va saber molt greu eh, a vegades en una pel·lícula, en un documental has de prendre decisions que a vegades saben greu i que són doloroses però les has d'aprendre no? la pròpia narrativa, la pròpia narració et porta fins aquí que és, eh, és treure el, el, els historiadors del, del metratge i, i clar, eh, tant el Dani com el Pep moltíssimes gràcies, els hi ha demanat disculpes a, a, a nivell personal i, i des d'aquí també ho vull fer no? bueno, però sí. en quant és el que hem vist avui que hem descobert eh, hem donat a, a conèixer coses que les sabíem però teníem por de dir-les jo crec almenys jo no en tenia ni idea que aquestes atrocitats vagin passar tan a prop nostre però suposo que la gent d'aquella època alguns potser sí que tenen por d'explicar-les. Quan les explicaven sentiu angoixes, sentiu... Has dit que sentiu una mica de por? Uh, D'aquestes persones en concret que han participat en el documental, gens de por, que precisament han sigut això, persones valentes, persones amb coratge, persones que han fet un pas endavant i, i han donat la cara, el nom i el cognom, a, a, a la pel·lícula, en aquest, aquest documental. No? Uh, però sí que hi ha gent que no ha sortit, que no ha volgut sortir, que per por, suposo, de, de no sé de què, però per por. un temps treballat en aquest moment? Un any i mig, un any, una mica més d'un any i mig. Moltes moltes Moltíssimes gràcies.